Lukács 7. részében fogunk megnézni egy szakaszt, a 37-es-től 50-es versig. We are going to look at a passage from Luke uh, 7, uh, 36, 36, uh -huh, 36 uh, from verse uh, 36, uh, 15. So Luke 7, 36. Lukács 7. 36-os től. Kéri pedig őt egy farizeusok közül hogy vele egyék, okáért nem emléne a farizeus házába leült enni. És ima a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hoz -e egy alabásom szelencet drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdő öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlél meg, és csókolgat az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, akit őt meghívta, mondta magában, ha ez, ha ez profita volna, tudnák ki, és miféle asszony ez, a két illeti, hogy bűnös. És felelmén Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani valam neked? És azt mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik, miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mond meg, hogy még szeretődj jobban. Felelmén pedig is mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta, neki igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulál, mondta Simonnak, látod az asszonyt, bejövök a te házadba, bejövék a te házadba, az én lábamnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel önt az én lábamat, és fejének hajával törné meg. Engem meg nem csókoltál. Ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábamat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kenél meg az én lábamat. Énnek a mondom neked, neki sok bűnne bocsátott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsátottak neked a te bűneid. És akik együtt ültek vele, az asztalnál kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűneket is megbocsátja. Mondta pedig a szónynak, ha te hited megtartott téged, eredje el békességgel. Nem kell mm -hmm. az So, tél. please, uh, read along in your English papers. if you're English speaker. Hogyha ilyen ö, címet kellene annek az egész történetnek, akkor azt adnám neki, hogy egy asszony illata. If I uh, had to give a title to this story, then I would say the, uh, the fragrance of a woman. Azért, mert itt ebbe a történetben annyira szépen látható az, hogy az asszony, hogy oda jön ez a bűnös asszony, a jön Jézushoz, és kijönti nem csak azt a drága keletet, hanem az ő életét is. Because uh, it's about the woman who is coming to Jesus and pouring out not only her life, but the uh, oil, what she has. I mean, not the oil, but the, the life of hers too. And, uh, and her life is like a, a good fragrance, uh, sacrifice uh, in front of Jesus. És ami a legszebb az egész történetben, hogy a végén, majd meglátjuk, hogy Jézus, ahogy ebben meg, megdicsőül ebben az egész történetben. Ahogy Jézus kezeli ennek a két embernek az életét, ennek a bűnös asszonynak és ennek a farizeusnak. És uh, uh, látjuk majd, hogy ennek a bűnös nőnek az élete Krisztusban uh, megelemeledik. And we can see this woman who is a sinner, her life uh, is coming to life uh, in Jesus. In uh, Luke 15.10, uh, we read that uh, God's angels are rejoicing over a, a repentant heart. És ilyenkor nem csak a mennyben van nagy örvendezés, ugye szoktuk mondani, egy nagy buli, hanem hanem annak a nőnek a szívében is egy nagy örvendezés volt. Egy egy véget nem érő örvendezés. It's not it's not only in heaven, where there is this big joy, as we say, like a big party going on, but uh, in this woman's heart as well. We, hiszen, we will see that. Hiszen sok bűnebocsátatott meg ennek a nőnek. Because uh, many sins uh, have been forgiven for her. Uh, fontos az elején leszögezni, hogy ez a történet nem azonos a a János 12, 1-11-es részben található részsel. It's uh, important to uh, say it in advance that this is not the same story like in John 12, uh, 1-12. Ott is hasonló a egy olyan egy, egy nő is megkeni Jézusnak a lábát, de ez nem a bűnös nő, az, aki <coughs> ott találunk a János 12-ben. There's a similar story uh, about a woman who is coming to Jesus, anointing uh, his uh, feet with oil, but it's not the same woman about whom we are reading here. Öt Ismerjük ismét a Mária, Mártánnak is lázának a testvére. We know that woman in John uh, that's uh, Mar uh, Ma uh, Mary, <laughs> Martha's sister yeah. and uh, Luke's sister. És ugye ott ezt megteszi, akkor kifejezi a hálát és szeretetét Jézus irányába. When she's doing this, then uh, she's expressing her gratitude and thankfulness Uh, to Jesus. És nem csak ezt fejezi ki, hanem kicsit tovább is megy, mert valami titkot meg, megér az Írdusnak a jelenlétéből itt ezen a földön. Uh, sensing something about azért hogy az életét letegye. mert bántották ott Máriát, a többiek Júdással az élén, hogy hát milyen pazarlás ez, hogy itt ezt a nagdrágaként, hogy inkább kijöntünk, kábátokhoz a szegényeknek, vagy abból a pénzből volna a szegényeknek bármit. And uh, actually, there were many people, uh, including uh, Judas, uh, telling off of Mary, saying like, okay, we could have saved this money for some poor people, what a waste uh, to do this, just to put it on Jesus' feet. Is, az But then Jesus says, don't hurt her, because uh, she was saving this for uh, anointing me for uh, és annyira szép, hogy ez a nő megértette Mária, hogy Jézusnak az életeit miről szól, miért jött el te a földre. And it's a, such a beautiful hogy a Bibliában nagyon sokszor a nők sokkal hamarabb a dolgokat, mint a férfiak. I don't know if you recognize this, but in the Bible we can see that women uh, sense uh, things a lot earlier than guys. Úgyhogy majd a Mennyországban ezt meg fogom kérdezni. ez nem ez nem ez nem ez nem ez nem ez nem ez nem ez things beforehand. nem Köszönöm szépen, ez jó, mert egy farizája jelent a Jézus a helyet. És ugye annyira jó, hogy akkor ezt elolvasnánk, azt mondanak, hogy hú, de jó, ez az ember, ez a farizeus ugye átlában a farizájusokról az a gondolatunk, hogy ők azért Jézus állandóan bántani akarták minden, hogy valamiképpen me akarják őt fogni, hogy elítélhessék őt. És ugye ezt olvasok, hogy hú, de jó, hát ez valami többet akar Jézustól, ez biztos azt akarja, hogy esetleg megismerjen Megismerni. Köszi, <laughs> kicsit hosszú volt. So, uh, it's, it's a great story, because usually we look at Pharisees like, okay, they just want to, you know, like, hurt Jesus, they want to, you know, like, hatch a plot against him, and things like that. But uh, in this story, we actually see a Pharisee who's inviting Jesus to his house. So it's, it seems to be really amazing. De sajnos majd fogjuk látni, <coughs> hogy, hogy nem ilyen szándéka volt Jézussal. Nem olyan szándéka volt, hogy őt meg akarja, őt ismerni. But later on we will see that his intention, his motivation was not to, you know, getting to uh, know Jesus better, but, you know, something else. Sőn, nagyon is látjuk, hogy a két szívnek az állapotát, a bűnös nőnek és ennek a farizeusnak, hogy az egyik gazdag lesz, a másik szegény marad. We are going to see the hearts of these two people, the Pharisee and the woman who is a sinner, that one is going to go along uh, getting rich and the other one stays poor. Az egyik mindent kap, a másik semmit. Az egyik szív kiárad, a másik meg befagyva marad. Uh, one heart will be az a, a szándék azért volt, hogy hogy ott a beszélgetés közben lehet, hogy valamilyen módon megfogják, megfogják Jézusnak a szavát. And maybe the motivation of this Pharisee was, you know, just kind of get Jesus trapped into something while talking. So we read in verse uh, 37 that the woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. Itt egy egy megjelenik egy, egy nő egy bűnös nő. So we see a here, a woman a sinner. De nem is lenne probléma, de mit keresett egy farizeus házában? Hogy mehet be egy farizeus házába egy prostituált nő? Abban az időben, amikor uh, egy uh, rabbit, egy mestert megkívta valakinek a házába a vendésségbe. When uh, there was this uh, event at that time, when a rabbi was invited to a house. Akkor egy ilyen open house volt. So it was a nyitott otthon. <laughs> otthon volt, bárki bárki bemegyett és meghallgathat, hogy mit beszélgetnek ott a a rabbi-val. So everyone can hear and listen to what the rabbi was uh, teaching about. De ez én nem volt főcső, hogy ez a uh, baráza nő is bemértette ennek a farizeusnak a házába. So that's why it wasn't, you know, just uh, strange that this woman entered the Pharisee's house. Úgy ez a nem volt a meki voltak listájámal úgyszintűleg. So probably this woman wasn't on the list of invitations. És azt a hogy hogy meghallotta, hogy megtudta, hogy ott van Jézus, és azonnal ment. So she heard that Jesus is there, so she just went És ez nagyon tetszik nekem, mit ez a, dolog ebben ebben a nőben. And this is what I really like about this woman here. Nem áll meg, nem She's not, you know, just wandering around there, thinking, evaluating. Nem meg a parázna barát hogy most mit csináljon? She's a kliensekkel, hogy esetleg mit gondolnak arról, hogy mi a Or about uh, or with uh, her clients, you know, like, what should I do? Should I go to Jesus? Nem, és azonnal jön Jézushoz, no, no, she's setting everything aside and she's just running to Jesus. Jön, ahogy, úgy, ahogy van, bűnösen, csak jön, she's she's just running to Jesus as she is, like um, dirty and uh, you know, like just as she is. Tudom, hogy nagyon sokan vagytok itt, akik már ismeritek az Urat, de lehet, hogy vannak itt, akik még nem ismerik az Urat. I know many of you know the Lord personally, uh, but uh, there might be people who don't. <coughs> csak nekik tennék fel kérdés, hogy meddig a még várni? Sokan úgy gondolják, hogy ráérünk még. Many think that, okay, I have time. 14 éves, négy évesen úgy gondoltam, hogy fiatal vagyok, még a hogy mert pedig tudtam, hogy miről szól a dolog. Uh, when i was 14 i was uh, still, still thinking that uh, you know i'm still young you know like i have time to um, get saved évesen de jó majd, uh, when, when i will be 30 i don't az életemet, hát azért nem, hogy már So, De, tenni, yeah. oh, oh, so so nem is vagyok annyira még bűnös, tehát még nem csináltam olyan rossz dolgokat. And I'm not even that big of a sinner yet, so I ke. haven't done so many bad things. Még nem kell annyira megtérni olyan annyira. So I, I don't really need this, uh, you know. Drágon, már mondtam, akkor megtértem. Uh, my dear grandma told me when I got saved. Nagyon kemény, Nagy mama megtette Doni, mielőtt And uh, my mom was breaking the news to grandma, saying that, oh, what a great news, Doni got saved. Nagyon hogy nagyon jó nem, mama, mindenki meg fog ittérni. <laughs> And my grandma said, if Doni got saved, then at this point everyone will get saved. Ez volt. Hát az a nő. Úgy megy, a, úgy megy a Jézushoz, hogy mint hogy az élete függne ettől, a, ettől az egész találkozástól. Úgy megy oda, mint az utolsó esélye lenne a út találkozásra. Like uh, as it was the last chance she could have to meet Jesus. Annyira érdekes, hogy, hogy, hogy bemegy ebbe a házba és ott van a farizeus is, meg ott van ez a ez a szinte körülbelül mondjuk egy, egy távolsáról lehettek Jézustól de mennyire távol voltak szívben Jézustól so it's interesting uh, to see that uh, there's this uh, woman who's a sinner and there's a Pharisee they are in Jesus' presence maybe physically at the same uh, distance but uh, still one got close to Jesus and one stayed really far away ez a nő nem csak egy fizikai közelében Éjusznak hanem a szívét hozza oda Jézushoz. And this woman uh, didn't want to be there only uh, physically but uh, by her heart. Simon pedig behívja Éjuszt az ő otthonába, de az ő szívébe oda nem hívja be Éjuszt. And uh, Simon is inviting Jesus to his own house, but he's not inviting him into his own heart. Tudjátok? Egyik legjobb hely, hogy elbújunk Isten az a, az a gyülekezet, az a templom. Uh, you know, one of the best places to hide uh, from God is church. Lehet úgy járni gyülekezetbe évekig, meg uh, évtizedekig, hogy semmi közöm Istenhez, hogy annyira messze vagyok tőle. You can, you can come to church for years and, you know, just nothing have to do with God, basically. You, know, and you are coming to church, but you, you are not with God. És hát, akik nem csak azokról az emberekről beszélnek, akik még nem ismerik az Urat, de azokról is, akik már ismerik az Urat. And I'm not talking about those people who are uh, not knowing the Lord yet, but I'm talking about those as well who have a relationship with the Lord. Nagyon sokszor híve emberként elkezdünk bújkálni Isten elől. Many times as believers we start to hide from God. De vannak úgymond rejtegetni valóink, amit nem akarunk is tanályhoz nem akarjuk megosztani vele, Because nem belünk. We, we have things what we want to hide from him and we don't dare to share with him. És lehet, hogy ez egy bűn az életedben. And maybe that's a sin in your life. Nézhet, hogy valami más. Maybe something else. De még sem mered oda hozni az életedet Ildusz, hogy ő hehreálitsa. But you don't dare to bring your life to Jesus to restore. Ja, szájuk, hogy <coughs> Zsánö hosztotta drága kenetét és azt aztól واس sok 38-as vers, hogy megálván hátulhoző lábainál sírva könnyeivel kezdé öntözni az ő lábát, és fejeének hajával törli meg is csókolgat az ő lábát, és megkentette drága kenettel. So we see that that um, she stood at his feet behind him weeping and she began to wash his feet with her tears and wiped them with her hair of her head and she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Tότε ült bement a házba drága kenetet, amit hozott magával, azt, azt rá önt Jézusnak a lábai, és a könnyeivel kezdte öntözni. So the woman entered the house, uh, went up to Jesus, and started to put the oil on his feet, anoint his feet with it, and uh, uh, washing with her tears, and then uh, wiping uh, with her hair. És ugye itt egy Első valósága nem is tűnik el nagy, nagy dolognak, viszont abban az időben ezek az alabástom, szerint szerint drága kenetek nagyon, nagyon drágák voltak. Talán ez hogy really az uh, thing, this oil. Ugye például, ahogy említettük az elején, a János 12-ben és amikor Mária kijönti a drága keneteti hírusnak a lábára, ott mondja Júrás, hogy 300 dénáért el tudtuk volna ezt például adni. És uh, amikor we are reading azt veszük a lapul akkor az, az azt jelenti, hogy egy, egy, egy napszámos embernek egy évi uh, munkabérét jelentette Which meant a person's one year's wage at that time és uh, ha ezt most most a mai világba átutatni, akkor azt jelenti, hogy ez a genet körülbelül másfél millió forintot érne So this, this oil was worth of 1.5 million forints uh, this time. nem egy ilyen olcsó az? It, it was a azokat egy ilyen ünnepiekre vagy valami nagyon nagy a tették félre. And they were setting these oils aside for you know big events, big things. Például akkor a lány majd. Elkelt a háztó, ugye a házasság kötetése. Uh, for example, when uh, a young girl or girl got married, el, el, el, el, el tudod gondolni, ez a nő pedig egy, egy paráznanő. And can you imagine that this is a prostitute? Neki milyen ünnep jutott? Uh, what kind of big events she could have Lát, in her life? Lehet, hogy ott volt mindig, ott tartogatta elrejtegetve, hogy talán nekem... Nekem is lehet volt egy ilyen félelem hogy a ilyen Maybe maybe she was, you know, hiding this uh, secretly, hoping that, okay, I I could have, uh, you know, had a normal life, having kids or have a husband. És lehet, hogy többször mefut a fejbe, mindezt én ezt. And and maybe she was thinking, you know, many times, why why am I keeping this at all? Nekem úgy se lehet normális életem. I cannot have a normal life. Nem lehet normális férjem, meg egy normális, normális gyermekeim. I, I cannot have a husband and uh, kids. Tudjátok, hogy a világon így nemrég hallottam, hogy nagyon sok például Indiában yeah. uh, Indiában is vannak nagyon sok parázna asszonyok, parázanők. Um, I yeah, I've heard this, uh, or I read this then. Uh, you know, in India there are these uh, prostitutes. Akik például a, a testükből tartják el magukat, meg a gyermekeiket. Who are, for example, you know, like using their body to pay, uh, you know, for just for their living and for their kids. Nincs know? más lehetőségük munkára, hogy Because they have no other opportunities for, you know, taking jobs. Az nem teszi akkor viszont egy állmegeléket, hogy semmiképp But if they don't do this, their kids would die of hunger. S szerintem az elég kemény teher lehet így terén. And I think it, it it can be just just really a hard field, you know, to minister to these Because Because you cannot just go there and you know like start you know yelling at them, Oh, you are such a sinner, uh, you are a prostitute, what are you doing? könnyű lenne hozzávágni egy ilyen igyeverset, ugye, parázna, vagy hát nem tudja a Biblia mit mond a paráznákról. It would be so easy, just, you know, smack them with a Bible verse and saying, don't you know what Bible says about being a prostitute? Nehéz. It's hard. És de ennek a nőnek semmi sem drága hozzá, isket a, kis, a kenetét is kiönt Jézus lábán. But the, for this woman nothing is uh, to you know like expensive enough to bring to Jesus and uh, pouring out in front of him. So az ezzel mondtuk itt az ezenő nem csak csak kenetet öntök, hanem az egész életét most kiöntöd Jézus elé. And as we said it beforehand it's not uh, her you know oil what she's pouring out but her whole life. Fizet nem csak a, valószínűleg itt nem csak annak a, a ennek a dága kenetnek az illata árad fel abba, abba a teremben, a szobába. And it's not only the fragrance of this oil which is, you know, like going up uh, and you know, like just spreading everywhere in the room. Aholnak a nőnek az összetört élete is ott volt, kiállt. But but her uh, broken life is pouring out as well. Ez a nő felismerte, hogy az egész élete egy egy, reménytelenség, egy egy egy egy romokban lévő valami. This, this woman just recognized her life as being totally a mess and being on her uh, runes. És a legjobb helyhez, a legjobb helyre jött Jézus lábaihoz. And she came to the best place uh, she could have come uh, to Jesus's feet. Látott is most egyen reménytele helyzetben vagy. Maybe you are in such a hopeless situation. Lehet, hogy békéten a szíved? Maybe your heart doesn't have peace? Lehet, nem tudsz mit kezdeni a bűneiddel? Maybe you don't know what to do about your sins? Vagy bármilyen más dologot van az életedben? Or there can be anything else in your life? Mondjam, Jézus lábainál van remény. So let me just tell you this that at Jesus' feet there is hope. Jézus lábainál a bűneid is találhatnak. And uh, your sins uh, can be um, solved uh, at Jesus's feet és a békeitlen szívednek is találsz békeséget. És úgy ez a nő, vicc nélkül, könnyeivel öntözi a hídonak a, a, a lábát. So what did this woman do? She was, you know, like washing Jesus's feet with her tears. Semmit sem értettek -e, hogy, úgy, hogy a, hogy nem. Mert átlába általában az volt, hogy nem könten az olajat a fejére. And I don't know if you knew ez a nő úgy gondolta, hogy sem vagyok méltó, hogy hogy ezt megtegyem? Nem vagyok miért, ennek a tisztelembe, a fejére öntsem az olajat. I'm just not worthy of uh, pouring this oil uh, over the head of this uh, good man. Emlékezzek? azt mondta nem is, hogy én nem vagyok méltó a, a sarójának a szíját megoldjam. Uh, John said that I'm not even worthy to touch Jesus feet. I mean shoes. Vagy a vf azt, azt mondta hogy ha csak a ruhája megérintem, akkor már meggyógyulok or uh, the woman uh, who was uh, who had blood uh, coming out of her uh, thinking that okay i wish i could have just touched jesus's robe so ne chịu biết toi hở chỉ chỉ csak a lábához odameltek csak a lábát megintettem meg rántattam azot akkor már már nekem annyi elég so this woman had the same heart she was thinking okay if i can just only touch his feet that would be enough for me látjátokony ezek az emberek aká keresztényáros vessük akár a wierfáros asszony ezt a parázban mennyivel többet kaptak, mint amit remélhettek. Do, do you see this, like what we saw uh, at uh, John the Baptist, or this uh, sick woman, or this woman who is a sinner, that uh, they have got uh, something bigger and greater what they even ever uh, dreamt uh, to hope for? Vélfelsős az, hogy nem csak, hogy meggyógyult fizikálisan. This uh, sick woman wasn't only healed uh, physically hanem egy új életet kapott Jézustól. But uh, she got a new life from Jesus. Ez a parázal nő, és nem csak, hogy megvan bocsánatva bűnei, de kapott egy új életet ezáltal Jézustól. This woman, who was a sinner, she, she wasn't only uh, healed from this, but she got a new life from Jesus. Ha az Jézust, akkor az egész lényét odaadja neked, az egész lényét közli veled. If you come to Jesus, he's giving everything, his, uh, his whole life to you. És valóban nem azért kapjuk őt teljes egészében, mert méltók vagyunk rá. And we are not uh, getting him, you know, like uh, fully 100% because we are worthy of this. Hanem azért, hogy annyira szeretett bennünket. But because he loves us so much. Mert ő méltó volt arra, hogy elvegye a bűnénket. Because uh, she was, uh, he was uh, the only one uh, worthy to take away our sins. A Róma 5.8. 8 sokan is ismeritek. I think uh, many of you know this verse from Romans 5.8. Uh, az hogy az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta, meg hogy amikor még bűnösek voltunk, Krisztus értünk, meghalt. But God demonstrates his own love towards us, uh, we us. Itt van az asszony, jön Jézushoz. So there's this woman coming to Jesus. És látjátok, a könnyen jól mutatják az összetört szívének az állapotát. And uh, her tears are showing her broken heart. és az az, hogy csókolgatta az ő lábait, And uh, she kept kissing his feet. Az ott ilyen folyamatos időben van, tehát hogy folyamatosan cselekedte ezt állandóan So it's, csak egyszer, it's like in present continuous tense, so which means that she kept doing this. Ettől kövözne az egész helyzet, hogy ott ülnek, ugye nekudja ilyen fekvő pozícióban ettak ugye a, a, az emberek abban az időben? So, can you just imagine that they were around the table kind of half uh, laying down because this was the position how they used to eat at that time? Persze egyetnek volt, sok variszus volt a meg előkelő emberek, meg Jézus. Talking and you know like there's lots of Pharisees and uh, you know like um, big people you know there and you know they are talking és marketing. A, a büszkeségük ezeknek a büszkeségüketnek hogy na, mi, mi vagyunk a, a, akik már Istent ismerik igazán. And you could feel you could, you could sense, you know, the pride of their Pharisees that okay, we are the ones who are really knowing God already. Hát csak egy nő. And a woman storms in. egybe és ott el egész ott And, uh, and uh, then, you know, uh, she goes right up to Jesus and they make a scene eléggé biztos, hogy meglepőtettek ott az emberek. So és egy kicsit gondoljunk bele ennek a nők a helyzetébe. So just think into this uh, woman's situation. Mely mindent le kellett vetközznie, hogy hogy oda tudjon a Jézushoz. Ugye már az, hogy mindenki tudja róla, hogy egy parázsna nő. Uh, first of all, everyone knows that she's a prostitute. Ugyancsak kezdjük az elejét. Úgy a Izraelban nőknek ezetlen átlában nem volt ilyen magas rangú. So let's uh, start at the beginning. Like uh, woman's uh, position in that uh, time wasn't uh, really high. Hogyan te magazószövetciget az ószövetcigben? Például 10 parancsolatban nagyon jó kijön, akkor a, a mondja, hogy neki meg a fele barátodnak ezt és ezt, és a, a feleség is ott van a, a felsorolt tárgyak között. Tehát például tárgyként volt a nő, nőnek a szerepe So, like for example in the Old Testament in the Ten uh, Commandments, uh, when uh, there's this law about not to desire anything uh, from your neighbor, and you know it's listing things like house and uh, you know uh, things, possessions, and uh, woman or the wife is one of the possessions, one of the objects. Úgye vállani akadt az ő az ő szégyenletes állapotátot mindenki előtt. So uh, uh to addition to this uh, she had to you know just uh, to um, just to be um, herself and to to know that everyone knows that she's a prostitute Szerinted akkor abból, hogy egy egy abban Jézus idejében a nők nem hallgathatták a rabikat, tehát nem ülhettek odále és hallgathatták, vagy nem tanítványai egy egy mesztének egy rabbinak. And, you know, at that time a woman cannot be a disciple of a rabbi. They couldn't go up to them and listen to their teachings and be around them. Sőt nem is beszélgettek, például a mest, a rabik nőkkel, mert az az eléggé most don't a számított so because of this rabbis didn't even talk uh, to women for this, uh, a minden, minden akadályt feleltes és egyszerűen jön Jézushoz but this hogy hogy, hogy áldozattal jár minden akkorakon jön Jézushoz mindig áldozattal jár and you know if you want to come to Jesus, it, um, a az, gyülekezetbe It requires a sacrifice even to come to church. hogy órára, lehet, hogy a valamit az lenni. sacrifice uh, to come to the prayer time on Sunday evening because maybe you have something else to do. Azt hogyha Jézushoz közelni, akkor mindig akadályokkal jár, mindig jön valami. And uh, uh, uh, I, I just me. experience this in my life if I want to come to Jesus uh, get closer to him it's uh, all of the sudden obstacles appear Most ez a nő most végig gondol. Hogy ja, hát én nő vagyok. Hát akkor már alapból nem mehetek oda Jézushoz. So can you imagine like this woman starts to evaluate these things and she says okay first of all I'm a woman I cannot go to Jesus. A vagyok, a lana, nem Second of all I'm a prostitute uh, for sure I cannot go to Jesus. A házában van, azok meg nagyon nem szeretik. A aznakat a kópláló megint nem méltakapoda. The third thing is that it's uh, this open house in a Pharisees house so I'm not allowed to go there so I cannot go to Jesus. Ha egy meg akarasz akkor nem akkor nem lett volna az a találkozás, nem lett volna létre. If uh, if she just uh, you know stops at uh, one of these uh, stages then she would have never made uh, to Jesus. Nem tudom a tejet, de milyen akadályok vannak most a beékesedlegi úsztojélmálástalanak. I don't know what kind of uh, obstacles you have in your life which is uh, separating you from Jesus. Lehet, hogy ilyen vagy és várakozol. Maybe you are just on the shoulder of the road and you are just waiting there. Kocsakapcsolva zinnek, de ismételünk. So then you just uh, you just turn on the um, engine, index light and you know just start moving. Nyere, hitáltal jöhetsz. Áldozattal jár, de megéri. It requires sacrifice, but it's really worth the 39-es festő. Mikor pedig ezt látta a feliratós, akit őt megkívta, mondta magában. ha ez prófító volna, tudná ki, és miféle az, hogy az, aki őt illeti, hogy bűnös. És velem Jézus mondja neki, Simon, van valami mondani valam neked, és azt mondta a Mester mondjad. Egy hitelezőnek két adósa volt, egyik adós, vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nál. És akkor nem volt nekik, miből megadni, mind a kettőnek elengedte. Kettő közül ezért mondanak nekik, mely szeretődj jobban. Felelmény pedig Sima mondanak, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, és Jézus mondta neki, igazán ítéltél. So it's from verse 39 to um, 43. És most a, jön a másik oldal. So this is where the other side is coming up. Ugye már egyből magában elkezí megítélni az egész helyzetet és ezt a nőt is meg Jézust is. And this whole és ugye azt mondja, hogy ha ez igazi próféta lenne, So he says if he was a real prophet. Akkor, akkor valóban felismerte, hogy ez a nő kicsoda then uh, he would have uh, recognized who akkor, this woman was then uh, he would have uh, not let uh, him to come uh, her to come to him so jesus uh, so jesus just mentioned this before in uh, 34 we read that then uh, he mentioned that he's a friend of sinners Valószínűleg tartózkodtak mindenféle bűnös emberektől, tisztátan emberektől. nehogyha hozzáérnek, vagy, vagy akkor ők is tisztátanokká válnak és ezt nem szerették volna. Jézus nem csak hogy meg lehet érinteni de ő az aki magára vette ami bűneinket. Nem csak hogy azonosult, hanem teljesen magára vett a mi bűnénket. A 2. Korintus 5-ben annyira szépen elmondja ezt Pál, 2. Korintus 5, 21-es versben. He's not only 5. Azt mondja, mert az, aki bűn nem ismert, bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 21-es kertek. So it's a 2. Corinthians 5:21, For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. És nagyon jól vették észrefelelés, hogy Jézus valóban a bűnösök barátja, azoknak a barátja, akik felismerik, hogy bűnösök és szükségük van arra, hogy Jézussal találkozzanak. Yeah so they recognized him correctly that he's a friend of sinners because he's with people who really needs him. És ezek az emberek hozzájöjenek. And he came that people would be able to come to him. Nyamat 11 28-ban, kicsonhogy övetek én hozzám mindjään, onko felszólítja az embereket. In Matthew 11 uh, he says that come and it's uh, for everyone come to Jesus. És ugye nem úgy mondja, hogy ez egy ez egy választhatási lehetőség, hogy ha úgy gondolod vagy szeretnél esetleg, akkor gyere. De azt mondja, hogy miért tekintőjétek én hozzám, rá van szükségetek. It's it's not an optional thing what he says here. That okay if you like this idea, just uh, please come to me. But uh, it's uh, it's some it's a command he says, come to me. Úgy ugye ezzel a fajta hogy az ő gondolatában nagyon jogi hogy ő mit gondol. Ez a, hogy hát én én rendben vagyok, én én nem vagyok bűnös, én igaz, igazán ismerem az igét én igazán ismerem a, a az istenek az útjait. By this this uh, Pharisee says that uh, says something about himself, you know, saying that okay, I'm the one who is knowing God here. I'm the one who who knows the word. Szerintő Jézus, hogy Hát ebből is látszik, hogy valóban igazán prófétta, mert egyből tudja, mi van a szívébe Simonnak. So, this is what really shows that Jesus is a really a prophet, because he knows already what's in the Pharisees in Simon's heart. Nem tudom, Simonnak ez a végén lévő esetleg. I I'm not sure if it ever occurred to Simon. És egyből, hogy hozzásegézi a, a, a ezt a példát az adósokról. So, uh, Jesus is uh, uh, telling this uh, parable about uh, the debtors. És vigyétek itt, hogy Ó jézus hogy ahogy most bánik a Simonnak a szívével, nekem ez nagyon tetszik. So I really like how Jesus is handling Simon's heart in this whole thing. Nem Deh lenne le a Simonnak az életéről. Because he doesn't give up on Simon. Jézus megtette volna azt mondja neki, hogy te beszélszte milyen bűnös veis elsőrótta, van keresztül bűnéit ott mindenki előtt vettette volna. Jesus could have done such a thing like uh, listing out Simon's uh, sins in front of all these people. Shiva már tudtam most ségyeinteni mindenki előtt. And uh, you know Jesus would be would have been able to put Simon into shame just right there, right away. Nem így fordul hozzá, nem így élt el, nem a szeretetével. But Jesus doesn't turn to Simon with judgment, but with love. És egy nem csak ennek a nőnek a szívét akarja megnyerni, hanem a Simonnak a szívét is meg akarja magának. Jesus doesn't want uh, only to win the heart of this woman who's a sinner, but Simon's heart as well. Ugye egy két hadoszó van szó, szóval, egy 500 a másik 50 én által tartozik. Nem There are two uh, adapters. One is owning uh, 500 uh, dinars, and the other one is 50. De egyik egy a tíz több betartatott, és annak is elengedély a az adósságát. So basically, one is uh, owning the owner like 10 times more than the other, but he can get away with it still. So we're just saying this in in, a, uh, in brackets Then, uh, you know, Jesus doesn't want to categorize sins. You know, this is a big sin, that is a small sin. This is what we do, like, uh, you know, people, we would say that, okay, you know, like I have smaller sins than the other one. Sőt, az ige az úszvétciben sehol sem kategorizálja a bűnberkicsi bűn nagy bűn. And uh, you cannot uh, read it in the Bible anywhere that uh, it would categorize sin like it's a little one, it's a big one. Sőt, nem is sokszor nem is egy határozott tettet ír le az ígé a, a a bűnnek hanem egy állapotot. And uh, many times Bible doesn't describe sin as a certain action, uh, or uh, but more like a state of the heart. Egy állapotot, amelyből egyes bűnök következnek. It's a, like a state of something uh, from where the sins are coming out or the, the results of our sins. Pál Apostol tovább is megy a Római 5.21-be, hiszen azt mondja, nem csak, hogy egy, ilyen, ebben az állapotban vagyunk, hanem ez, ami uralkodik rajtunk, a bűn. So Paul says in uh, Romans 5.21 uh, that um, it's uh, this uh, sin is uh, controlling us az eső azon képen uralkodott a bűn a halára, azonképpen a kegyelem is uralkodik a által az örök életre a munkédős Krisztus által. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. és hogy úgy, tehát a parádnak és az életében a bűn uralkodott, az irányt az vezette. So so you can see that the the life of this uh, woman uh, who was a sinner, sin was controlling her. De innentől kezdve, hogy jött Jézushoz, a dolog, innentől kezdve nem a bűn uralja az életét, hanem innentől kezdve már Jézus Krisztus lesz, aki uralta az But intől. as she came to Jesus, from that point, it's not a who her anymore, but Jesus. És ugye Simon jól válaszolt Jézus kérdésére, hogy az jobban szerethette ezt a, a, a, a hitelezőt, akinek többet engedett el. So Simon answers Jesus' question well because he's saying okay that a uh, person is more thankful who was uh, you know, um, uh, whose uh, debt was um, paid. az yeah. a Bejövjük a te házadba, az én lábamnak vizet nem adtál, ez pedig könnyével önt az én lábamat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűn meg az én lámat csókogatni. Olajjal az én fejemet meg nem kentel, ez pedig drága kenettel kenél meg az én lábamat. So from verse uh, 44 to 46 we read what Jesus is telling to Simon about this woman, what she did and what he didn't és itt nagyon fontos meglátnunk az, hogy Ézus itt ez nem szemrehányásként szemre el mondani uh, Simonnak. So it's important to see that Jesus is not saying this to Simon just to blame him. It's not for az előbb elmondott kis töltetet elkezdi alkalmazni majd magára a nőre. But uh, he's applying the parable what he just said uh, to this woman. Simonnak a, a szívére, hogy hogy vizsgálja meg. So he he would like to help Simon and show a point to his heart and a point of what state his heart is in. You invited me uh, to your own house but you didn't do the most basic uh, cleansing traditions. Ugye, hogyha valaki ez valakit megkírtál abban az időben magadhoz akkor ugye abban az időben saruba, saruban voltak ugye poros volt a lábad, az első hogy egyből láb, lábát ugye, a szolgák megmosták So, so at that time you know it was a basic thing because everyone wore sandals at that time so when they came into someone's house they would wash their feet because of the dirt of the road. Úgy akkor meg, egy más, barátság a tiszteletnek a And because and uh, they uh, kissed each other uh, to show respect and uh, friendliness to each other. És eztan olajja, ugye, ugye megkentik az a fejét még and uh, and as an addition to this, they anointed uh, the guest's head with oil and uh, jesus said Simon, you didn't do any of these and, and I, I, I'm not sure if you recognize this but uh, jesus, it says that uh, jesus was Uh, turning uh, towards the woman while saying this to Sp uh, Simon. Jézus a Simonnak a figyelmét rákaja áltani az bűnös asszonyra. Jesus just would like to turn Simon's focus onto this woman. Néz meg a nőit, mit tett. Look what this woman did. Ő, ő hozta az összetört életét, a bűnös életét én hozzám. She, she uh, felismerte, hogy elveszett és bűnös. Szükség van arra, hogy hogy feloldozzák a bűnéről. alól. Ő sem észre, hogy, hogy ez a nő egy szót sem szólt. And I'm not sure uh, uh, if you recognize this, but this woman is not saying a word. Here. Nem mond, nem mondta hogy bocsáss meg nekem, vagy jójátsz meg, vagy bármi. She she didn't say a word about, uh, you know, asking Jesus like please forgive me or do something. De hogy elég jó látszotta a, a cserékdátéből, hogy hogy mire összol az ő állapota. So so you can you can see from her actions uh, where she really is. És most simonom van a a sor, hogy hogy ő is ezt felismerje. And lássam. now it's Simon's turn uh, to come to this um, conclusion. Lássuk. És lizétert meg volt írva, hogy hogy hogy nem szűn meg csókolgatni az ilyen állatot. Hát, Tehát ez folyamatosan csinálta. Itt nem egy két perc van szó. So, so you can see here that this woman kept doing this, kissing Jesus's feet and uh, washing with uh, her tears his feet, and uh, she didn't stop. She kept doing this. És ez szükség van arra, hogy hogy hogy te is láss, hogy hogy hogy neked szükséged van és Istenre, Jézusról. And there's the same same thing for you that you need to recognize that you need Jesus, you need uh, Jesus in your life. Akkor is, hogyha nem ismered őt, és akkor is, hogyha már ismered őt. Uh... Its um, You can apply this if you know Jesus, and you can apply this as well if you don't know Him yet. Néhány külső elveszett vagyok szüksége van az ilyen létre az én életembe. I'm lost without Him. I need Him in my life. Ne legyen ilyen kemény szívem, mint a a Simonnak. Volt. Don't uh, have a hardened heart like Simon had. Mivel nem kapott semmit azon az estein. Because he didn't get anything on that evening. Tehát mondhatjuk azt, hogy itt röviden, hogy itt Jézus az asszonyon keresztül hívja ugye önmagához ezt a, ezt a simont. So we can, we can say that uh, Jesus was inviting Simon through this uh, woman's example through him, uh, to himself. 40 -es -es. okáért mondom neked, neki sok bűn nem meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatott meg, kevésbé szeret. És mondanak annak, megbocsátattak neked a te bűneid. So, verse 47, uh, 48, Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, Your sins are forgiven. Az nem szabad úgy értelmezni, hogy Jézus valakiket sokkal jobban szereti, a nagyobb bűnöseket jobban szereti, a kevésbé bűnöseket, akik nem csináltak olyan rossz dolgot az életődbe, azokat pedig nem szereti annyira. We shouldn't misunderstand these verses uh, saying that Jesus loves people who are bigger sinners more, and uh, people who are not that big sinners, uh, Jesus doesn't love them that much. Azt szoktunk, ugye hallgatni, akár tévében vagy élőben is ugye bizonyos bizony, és valaki elmondja, hogy nem tudom, drogozott, és parázna volt, meg nem tudom, milyen rossz és akkor ú, akkor elmagyunk kájú, vagy picit, hogy ez aztán nem semmi. So, like, we can hear testimonies like this, maybe you've heard through television or just in life uh, that, you know, someone is saying, okay, I was using drugs, I was a prostitute, I did uh, this and that, and we are just so amazed and saying, wow, this is amazing. És akkor, hát, hát igen, ezek, hát, de hát én meg, én nem is, és akkor hallottam aki valakit, aki azt mondta, hogy én nem is szeretek bizonyságot tenni, mert én nem csináltam semmi rosszat igazából értemben, csak egy pár ilyen dolgot. Hallottam egy bizonyságtételt egy lánytól, aki őnek az aztoszt fel egyetlen bűnének, hogy egyszer rosszat gondolt egyik osztálytásról, és hogy ez volt a az egyik legnagyobb bűne. So so I've heard people saying that before that. You know I'm I'm I didn't make this huge sins. You know in my life I don't really have anything uh, to testify about. You know about my salvation. Like uh, there was this one girl in school and she said like her biggest sin was kind of thinking badly about one of her classmates. Ez is neveztük a nagy bűnös lánynak. So we, we just called her the big sinner. Nagyon nagy bűnös kislány volt. Yeah, she, she was a cute little girl. <coughs> uh, de gondolhatok bele nek a, a parázal, az élet a helyzetébe, hogy, hogy, hogy neki mennyi minden megbocsátat, megbocsátott, a jöjjött Jézushoz. But uh, put yourself into this uh, woman's shoes, then uh, she came to Jesus because she needed uh, much forgiveness igen sokszor, olyan emlek, akik akik nagyon mély, nagy voltak, nagyon nagyon jönnek oda Istenhez, az a nagyon nagyon hálásak azért, hogy, hogy Isten őket megmentette. thankful of what Jesus did in their lives. És inkább ez az, Jézus itt ki akar hangsúlyozni. And this is what Jesus would like to here. Olvastam egy egy férfiról úgy, tehát hogy Nikki. I read about a guy, his name was élt. Uh, He used to live in Canada. Tizennyolc embert ölt meg. He killed 18 people. Jó, jó élete volt, ugye? He had a good life. <laughs> és egyszer a börtönbe, uh, amikor Isten megintette az ő az ő szívét. And once in the prison, when God touched his life. És azt mondta, azt, azt mondta magára, azt mondtam hogy felébredtem, és énettől nem kell már ölnöm és gyűlölnöm. He said uh, this uh, right after this then I woke up and uh, I realize that I don't have to kill and hate. Szabad kentébrettem fel. Szabad lettem arra, hogy aki megyek az utcára, hogy nem kell gyűlölnöm, hanem hogy szerethetek. Uh, I woke up as a free person. I woke up as a person who is free to go out to the streets uh, to be uh, able to love instead of hate. Hát, hogy gondolni egy ilyen embernek az életében? Akinek you put yourself into this guy's shoes? Arról szólt az élete, hogy ő és gyűlöljön 18 embert. És késztetek el kénygettek, és most és szolgált. And he elég hálás volt egy ez az ember Istennek. Can you think how thankful this person was to Jesus? Sajnáltam igen. a really kocsdogot es versben. So in uh, verse 47 Jesus mondja, nem lenne képes erre a szeretetre, hogyha előtte a bűneim meg nem mennemettek volna bocsátva. He says this is hogy hogy a bűnbocsánat az, ami felszabadította őt erre a szeretetre, hogy kifejezze ezt Jézusnak, háláját. Uh, so we can see here that forgiveness is what freed her up to express her um, love to Jesus. És ugye ez mennyire így van, hogy Istennek a kegyelme az, ami megláthatja velünk, velünk, az ő szeretete megláthatja velünk az ő nagyságát, az ő, az ő hatalmát. And, and this is so true for our lives as well that it's Jesus' uh, Jesus's grace, uh, God's grace which is, you know, uh, showing us his love towards us. Szalayván jön összevesbe megerősíti, asszonynak megvanabbocsátva te bűneit. So in verse 48, uh, Jesus said to her your sins are forgiven. Nikonatok bele, hogy ez a, jelenő nő valószínűleg eddig csak félfiatnak a játék szere volt. Just thinking to this, that this woman was probably just an object to all guys, like a toy. And probably this is the very first time when uh, there's this uh, man who is actually God in flesh, uh, who is touching her heart and her most inner being. Eddig, eddig egy picit hogy a parázsnőnek a szemszögéből láttuk a dolgokat. So, we've seen uh, this story from the point of view of this woman who is a sinner. A vége fel, így, így a, a, a Jézusnak a helyzetébe. But, but just uh, now at the, at the like as ending the story, just put yourself into Jesus' situation. Tehát mit csinál kell neél hason helyzetbe egy működjön parázsnővel kapcsolatban? What would you do in this kind of situation with a prostitute like this would you have uh, the strength uh, to share the gospel with prostitutes they they are uh, they can be dirty and you know like smelling and you know like uh, maybe they just finished their Uh, thing like five minutes ago with their client uh, they don't speak nicely Can, could you could you minister to someone like that Tudál, could you uh, show jesus to her Ishügye. Jézus nékünk nem lennék leképesek. Without Jesus we would not be able to do this. Ez többé egy szolgáltunk debrecsénbe, egy hajtánok felé. There was a time when we were uh, going out to do some ministry for homeless people. Hát nem volt egyszerű dolog. It wasn't easy. Ez nem, nem egyszerű volt akkor azért ezen nagy mindegyet megfolytom. I, there were times when I was thinking that, okay, I, I would just, you know, kill this guy. Voltam körül, azt mondtam, hogy ennyi elég volt, hogy elmentem. So there were other times when I was thinking, okay, I just had enough, so I just walked away. Na kár mondtad nem itt Sónyi vagy itt a beszerzési szolgálatot. Is. Or we can mention the ministry in Beszerzési, for example, which is Sónyi. Sok szóna, hát Sometimes it's not easy. I mean, many times it's not easy. Uh, van egy nagyon szép dal. Annak, aminek a reflény az, hogy azért születtem, hogy az ő lábát csókoljam. There, uh, there is this beautiful song and uh, it says in the uh, chorus that uh, I was born to kiss his feet. Nagyon sokat elmond szerintem. I think it, it expresses a lot. És a 49-es vers azt mondja, hogy akik együtt ültek vele, azt vannak kezdnék mondani, ki ez, hogy bűnöket is? megbocsátja. Mondna pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj békességgel. So in verse 49 we read, and those sat at the table with him began to say to themselves, who is this who even forgives sins? Then he said to the woman, your faith has saved you, go in peace. Micsoda hatalom ez a bűnöknek a bocsánata? What Uh, what a great power uh, this is to forgive sins. Jesus, Mark 2:7, that that And it was told about Jesus uh, before two in Luke 5, 21 and uh, Mark 2, 7, that uh, who is this person? What is he thinking about himself? That he's forgiving sins. is But these people didn't recognize Jesus that he's gone. Úgy, hogy írás tudók és farizeusok, akik, akiknek fel kellett volna ismerni, hogy ez kicsoda. Although they were Pharisees and they knew the scripture, so they they should have uh, recognized him. Jön bele egy parásznő, ismerte fel ott a házban, hogy itt Jézus van. But there was only messias. one prostitute who uh, recognized Jesus as the Messiah. Értük még egy kicsit erről az, hogy a az asztal közösség Izraelben, amikkor leültek. Vacsorázni valakikkel, nagyon megválatották, hogy kik kerülnek lenni. Just a just a little sidetrack. Uh, at that time, the Pharisees were really picky, whom they invited to their houses. Um, csak azért is, mert nem csak, nem csak így az evésről szólt az a együttlétük. Because they, it wasn't only about eating together. Hanem arról is szólt, hogy amikor leültek enni, akkor mindig, minden, minden ilyen asztal közöség ott volt benne, hogy, hogy lehet, hogy nem sokára eljön a messiás. És plána abban az időben, amikor mondjuk Izrael elnyomás alatt volt, hogy pont is eljött ugye a római pialomnak az elnyomás alatt volt, akkor még erősebb volt ez a vállalom, hogy lehet, hogy most sem a szabadító, lehet, hogyha most lenyünk, és itt vagyunk közössébe lehet, hogy nem sokára el fog jönni. So at this time when Israel was under oppression and it was uh, under the Roman Empire it really just you know kind of lighted this uh, participation up and they were thinking okay maybe this is when the Messiah is going to come and save us so so they were really have this waiting in their hearts. Szemattak laki semejke hogy a, a meshiás vonatkozott <coughs> Lehet, hogy ez a, ez a Simon Jézusban csak egy, egy jó embert látott, egy talán egy tanítót, egy jó tanítót maximum. Maybe Simon about Jesus then. Oh, Jesus is a good man, He's a good te is ezt hogy egy, egy jó ember, egy jó tanító, akkor, akkor bűneiben még mindig halott vagy. And if you uh, think about Jesus as only as a good man, as a good teacher, then you are still, you know, dead in your sins. But at that very moment when you recognize that it's only Jesus through whom you can go to the Father, then you get life and uh, you will be revived. A János 8-ban is van egy hasonló történet, ott is egy paráznan ő eh, hoznak, egy házasságtoló nőt, akit ugye hoznak a múzesi törvények alapjában, meg kell kövezni. In uh, John 6, uh, we read about this uh, other woman, she was a prostitute, I mean, she was a uh, an adulterer, and uh, she was brought to Jesus, uh, saying that we need to kill her, stone her. És uh, ugye neki Jézus, hogy az vesse rád elsőket, aki, aki nem bűnös. And this is when Jesus said that, that should be the first one throwing the stone to her uh, who is not a sinner. És, uh, ugye mindenki elmegy, mert ugye mindenki felismerte, hogy hát azért ér két bűn az életemben. So everyone left of course because everybody you know recognized that okay I have couple of sins in my life. hogy Jézus ott marad. És ezzel is azt is kifejezi, hogy én bűntelem vagyok. Which which expresses that Jesus is saying, I'm uh, not a sinner, I have És no sin. Jogosan <laughs> And I have the right uh, to uh, stone you. A helyet, kap, a But instead of this, she didn't get stones. So. But instead, uh, Jesus is uh, forgiving uh, her sins and letting her go. a hitet megtartott téged errdjel békességgel. Same thing here, Jesus says your faith has saved you go in peace. hasonló helyzetben lelki vagy testi gyógyulás volt, akkor, akkor a hitnek mindig volt valami szerepe. Uh, every time when there's a spiritual or physical healing, then faith has a big part in it. hogy nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Uh, this is what uh, scripture uh, says in Hebrews, that without faith we cannot please God. Tanácsa nem volt olyan szép, mint akkor, amikor itt azt mondta nekünk, hogy a hitem megtártotta édes eregebbé békességgel. And, and, I'm I'm pretty sure about this that this woman wasn't uh, that beautiful in her whole life, than uh, when Jesus uh, says to her that your sins are forgiven. És most is olyan szép Majd majd fogjuk látni, mennyi milyen szép lesz. And and uh, I'm uh, I'm quite sure that when we will meet her in heaven, she's going to be the same uh, beautiful. Woman, that she was at that point. és azt mondja, hogy menj nyebb békesége. And Jesus says, go in peace. Isten béke az, ami, ami a hibből fakad. God's peace, uh, which is coming uh, from. Uh, Istenem, ami a hibből. Aha, uh -huh. God's peace is coming from faith. Ade, nem tapasztalod meg Istennek a békeét, amíg, amíg hitában nem jeszöl hozzá. Uh, you, you cannot uh, experience uh, God's peace uh, in your life uh, if you don't come to Him. János 1427-ben azt mondja Idris, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, mert a a világ adja, de nyújtalankodjat a szívetek és ne féjen. So in John 14:27 uh, Jesus says, "Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you." Let not your heart be troubled, neither let it uh, be afraid. Uh, through Jesus our um, relationship with God is um, restored. A kapjuk, amit ő ad And uh, we get that peace what only he can give to us. Ezt ezt csak we, we cannot uh, do anything about it, we can just receive it. És azt írtam a végére, ma reggel húztam le. And uh, I, I was writing this in my notes in the morning, but I, you know, scratch it. Hogy elmé, azt írtam először, elmondom, mit írtam, tehát elmondom, hogy mit, mire írtam át. So, first I'm going to say what I was writing, and then I'm going to say why I crossed it over and wrote something else. Hogy uh, azt írtam először, hogy a nő ugye elmegy valószínűleg, és az ő jó illata ott marad még, az ő hálájának a jó illata ott marad. Abba so first, first I wrote that uh, this woman probably left the room, but her uh, good fragrance uh, stayed in the room. Aztán leústam, mert azt hittem, hogy hogy kezdve pedig ídusznak a júlátta a terembe. But then I crossed it over and I uh, thought it over and I wrote that it was Jesus's uh, fragrance which stayed in the room, not the woman's. Ídusz lehetetlen, az illata maradtotta a terembe. It was Jesus' love's uh, fragrance which stayed in the room. Úgymond, hozzám, which which is voltak. inviting people to come to me, to Jesus. Amen. Amen. Uram, azt, hogy, hogy hozzád, tesz, Lord, thank you so much that you are commanding us to come to you and, and you are helping us to do this és köszönjük a te szereteted, de sohasem változik meg a mi And Lehet, hogy mi uh, megváltozunk, de te sohasem. And maybe we can change, but you never és köszönjük Úrunk, hogy így jöhetünk mi is ugyanúgy, mint az a barázs nő, jöhetünk a te lábaidhoz. You, és köszönjük Úrunk, hogy jövünk te te. Vagy ezattól, hogy te ű is igaz vagy és bármilyen bűnünk van, azokat mind megbocsátod. And thank you Jesus that you you promise that you are faithful and uh, and righteous and you are going to forgive our, all of our sins if we come to you. Köszönjük, Uram, hogy nagyon szeretsz bennünket. Thank you Jesus that you love us so much. Köszönjük, hogy meghatalmi bűneinket és nem csak imádkozunk azokért, akik esetleg úgy vannak itt ebben a teremben, hogy még nem ismernek téged. And nem csak kérünk azért, hogy lássanak. I just pray that, that they would see. meg azt, hogy nekik szükségük van te rád. That they, would see that they need you. meg azt, hogy egyedül -egy tetről elvenne az ő bűneiket that they would see that you are the only one who can take away their sins. És hagyjék új mint ez a ez a parázsban nő is, hogy minden akadály feeretett és nem figyelsem, mielőtt csak ugyezus lábainál legyen. That they could come to you as this woman who was a sinner who put aside everything and and the most important thing for her was just to come to you. Jézusnak köszönhető azokért is, akik akik már egy gyermekeid, de lehet, hogy most bűn van az életükben. Hogy azok se várjanak, That they wait, Hanem csak jöjjenek hozzád. But they would come to you. Kérünk kurong, és köszönjük kurong, hogy, hogy, hogy te tényleg megbocsátasz nekünk. We ask this from you, Lord, Köszönjük a szerelmedet! Thank you for your love. Yes, Thank you, Lord. Amen. Amen.